تسمع ها وکچوش او د 1.45 او بیا ای الله ربکما اتکلما مدکم کم نعمت دره پر نبا نا شکر کاه تاس ایام ای زل لا یسلو ان دم به انسملا جا فد رزبتو د یوم انسو د جنہ د گونارا ماخه ټول به محفوظ دي ته وای چې ګونه لري کنه کنه لري دا تاسو ته نشته دا که هم لنامه کې په ټول لیکلي بلکې دا ورته وای چې ونه ټوله یا به تاسو نشي کې دي چې په کوم غو نا کې زکه پاره او باندې بخپل نه کی ددا عمل کړه دا کړه ملایکی به دمره نه شي ووځي یا پسته ی صاحب کې دونم به تاسو نو ومه په دا تپوس لشي کېدي د ګونه د ان سوده جن بلکې سذا ورې چې دا تپوس نه شته چې دا د کار دی او که نه کو دکه به ټول کو شوي دوان به مووج دیدي خو به ان یا پسته حسصاب کتاب نه چې مسله ساف بیا به تپوسې و او یا به پ عمي پ خپله به د علاونه ور بې وئ په بیاله د کومهما د کوم کوم نیمت د ر خپل نه بنا شکرته داسو یل دا مجرمونونه دسیما پهغه نو... بنی پژند ل کېږ مجرمان پ خپلو علاه نخوا په یوښذ ب نوواې و دا, دا نیوللی او دخپونه سړی چېڅ رس ورځ نه د سر نهبیون به غوري نداسر سرچه چهانهونو به خلعت دي چرته انده په دا سر مبیني سداس لکه د امنه چيله چې سړي روچته کې ورده يوست او يعرف المجرمون بسيماهم نیولې په دې اندل کېږي چې 범مجرمان په خپلونو نه خو ايو خذوب النواس ولا طع نیولې کېږي په دسته د پهنه او د زه تباچول کېږي دا د دې دا بیان په خدای نه مرته چې مونږ ته عاقبته خو ده نو د تاسو نه شکر وکه چې دا راته اوله بیان کړی دی د حضرت الرحمن نو دا کم کم نعمت نه شکر وکه تاسو هاذه جهنم الملتی یوکذو بهل مجرمون اوس ورته وایې کیداه دوزخ ته چې انکار کاوه د دینه مجرمان وی وای دوزخ پکې نشتا د روان چې دلته زموږ ملکېږيږي دوزخ نه هیڅ کوم دب کا شخت دی او جنت نه هیڅ کوم باغچا شخت دی جنت نشته کومسه باغچا شختمه او دوزخ نشته کومسه دب شخت او دغه دب کومه نارفه دخه دخه د جنت ته مس نهایت په حسن او جمال کې نشته او په ښکته او دوزخ هم په تکلیف او هاغه جهنم الاتی چې د دنیا اور کته نه سنجلې له سګوتي اور تو رئی کئی ہے ها دهی جهنم اللتی یکدزی بی المجرمون دا دوزخت چه انکار بقوت دینا مجرمان اوس یطوفون بین ها و بین حمیمن ها اوس بگرزی دا دی دوزخت او دا گرم و یشیدل بوت همینس یعنی کلب اور تاورزی کلب گرم و بوت دا, دا دوزخت من ضرور نید اور کی بیس زیدی خوابی گرم بوت آورا طبيعي على ربكم دا دا د وزخيان بیان چې د خدای پاک په کله احسان دی مون سره چې دا پدانو ذکر وکینو د نیکانو ذکر کوي ځکه قرآن شریف د انسانانو بیان کوي د خو دا بات خو څوک ته وبڅوک دی ما موضوع د انسان بیانې خسره څوک ته خدای وای ولي من خاف مقام ربي جنتا آچا دا پارا شیری گی دا خرید پیشینہ و باغونری و قسم باغون بارکون و بی آیا اللہ ربکم آتوکا زبا مذا کم کم نعمتنا شکری بکره تاسو زواتا اخنا دا سی باغونو بی شی ڈیری بی سانگی راوی یعنی اونی با پکی ڈیری اون چی اونی ڈیری سانگی با ڈیری سوربم دیری می دیری غلام می دیری د ډیرو سانونو دا انو باغونه وې سواکا افنان په تاسو څنګه ته وې د سانونو دا, دا انو خاندان وې د جنتونو په بیا یانا ربکو ماته کم کم نعمت کا شکر بکوي تاسو ای بني ادمو فی ما عینان تجریان باغونو کی با سوی چینی با ای بیگی با پکی دو چینی با ای پکی بیگی با دو جنتون دلتا ذکر دید بارستو دادا خاص خل داد بارستو دادا دا بار سریلت داد با باغونوی این یو یو باغ با بیس اما از سوال دا چیزا مو گونده دا کمزور په یو او با باغم گزارکی بی ایو کودم کی بی خدا دا خدای صاحبی تی سو خوش دنیه کې د خوشحالون مالدار او خلق سره یو سیز د دو دوه درې درې سلو سنوري صلوته پکې ور کوي پینځه شپږی واسکټه لساتي کوټونه هوا ته جوړه سپلې یعنی په یو سپلېم گزارکی شلې جوړه ځاني نو د دا خوشحال د خوشحال نه د په هغه نه گزارکی په یو پټین کې نو دادا تدو دا دا خوشح لیل افارا با, با دادو درے درے سلو سلو فیه ما فی اینان تجریان دیکی با دو چنیوی روانے فب ایعالا ربکو ما توکا زبان نو دا کم کم نعمتنا شکری بکا غی تاسو فیه من کل فاکہتن زوجان فدیم جنتونو کی با دا هر قسم میوی جوڑیوی دد جوڑی وی دا دا نو زوجان که یا تثنیه پا مانا دا تکسیر سر دا دیر قسمون بایده یویا یا که تثنیه شی نسروشنا یو میو باید وقفند باید یو میو باید ورنگ باید نو دا هر قسم میوی دیر جوڑی باید یا فدی ایانا ربکو ماتو که زمان دا کم کم نعمت دا خپل بنا شکرت وره تاس متقین حج می وی 52 وی نو دغه دا په اړه بسي بسترې می سنگي متقین علی من استبرق دا دې والی په داسې فرشونو چې دا غي بسترې دا استرونو باندې نارمره هموي لام دي استبرق لام دي استر د برستانه خلک کمزور هيث ده تولید اده پاس اخکولی چه نو چه اغلان د استره ده پستوری خموینا برا بس اگه نو بیتانه دن ناستر تاوی متکین علا فرشن دی با دادوالی پداس فرشنو بطاینو ها من استمره چې داغی لان ده استرونه با ده پستوری خموی وجنال جنتین دان میوی ده دا دی جنتونو با نزدیوی یعنی تکلیف تبا پروتی سانگ با در ترانیزدیش نبارا خطوطا جشتا و ناندر پایاتا جشتا سانگ بارا احکر کتوفوها درانی یعنی بی تکلیفا بی محنتا کھٹ کی با پروتی و سانگ با در نیو دیش ذکر در جانک طول سیزنو کی شعور دیر احساس دی پای ور تبایرانیزدی شرانیزدی باش نو جانک جانتاینی اتعظمي وی د دې ادوار جن تنو ګني زدي وی ته یې یا لا رب کومه تو کزبا نو د کوم کوم نعمتنا شکر بکوي تاسو ای بني اعظمو پیران حات صحیح ورک پیس کو کی بنگله کیوسی کی خپل څه تم زړه څخه خواشتا غواړنی دنیا کې د خوشاله درې سيزونه خو خوا سماکان او خواشتا غواړ نه درې ورخه د جنات کی کوي خدا دین علا و نور خوش آلیند اغاثان عام خلک دی پیگه اداع چلتا میشا جند مرد نیشتا علتا زوانی دا بودا توب نیشتا علتا صحت تی مرض نیشتا علتا خوش آلی دا غم نیشتا علتا اتفاق تی نفاق نیشتا علتا محبت تی نفرت نیشتا علتا خندار دا جگره دا سيزونه د اسنټ دا دنیا کې راتللی دنیا د دې د فارمانو جوړه چې سړی همېشې ځوان وي نه ځوان پاتې کیږي نه مه شبه خوشالي وینو به همېشې صحت درمات نه وي د کافانه اسپیټال نو ډاکټرانو د دې دا تمه غانه تا چې په کندرمه ټول راز لپاچې چې ډاکټرانو څه کوه علي انا جګړې نه مې دا تاندارم عدالتونه ججا چورمه نه نباین ته ورته غوښتمه کزانې مظلوم نو وزیر تو صدر تو حاکم تو ساحه كله کتن نه او د اصلي پخلی دا تنظیم چا سکه دجلې بلونه مرا په سر راګي او سويګيس دغه د دنیا نظام دا چې جوګه چې دا ټولو پکی نظام ما الکتاده نظام نه دی جدا نظام لږ پاکستان پکیستانه پکی وزیر دښته نن پکی عدالت نه بلشته ضرورت انار برابر شو کې جوړ جامو پکی برتې درځي تساجه په دې ایجانا د حضور پاک پیل او زموږ په عقیدو د شکوب فی این خاج خچی دا خراس کاک درتا ملوشن نور فی این قاسرات الطرح آئی که بداسی خزی چی خکتا بی نظرون داگی باق بچا تنگوری دا بی حیاس تره بی ستن نظرون بی دا دا حیالا ملا او دا دا خزی خسن جمال لی حیاناک خزخی بی حیاس خزدار لا مردار یا خسپی نو فی این دیې به ښ وي چې خته به نظر نه یا بند نظرونه د غې صرف په خاون مغیر د خاون نه به نبل چا دګوري نه به کدي لمیت ن د انسم قبلله هم واللا نهته چ کړې کړی ګوتې وروړې ويله یو ان ساندې د دونه نه یو پی نه به انسان نې شووي هغ ته نه به چر په پیرې ندشي پیران په دنیا کې په ښو را ي او اشنای کې قانون او خو دې تختایم انت بضا نظام نه لم نت نسون نه مې ما سکرتري لاره یا ان سوار دې د دینا ولا جان امنتيري طبيعيا يا على ربكما تعطى الزمان لكم کم نعمتنا شکروبا کوي تاس سينه بخشتي والمرجان لقد لالنا والمرجان تک اسریح اشطا لاله کدن نماز ذکرې امرجان قیمتي مرجان مر نه پسافه ک دا لال پښان و یو پرانکه به د مرجان پښان خدای که څه دمر څنګه پیدا کنه خدای ارادو په خښ ته امر کړ دمر دمر خښ چې مخې را ترګم شي ټول دیهان دغه وی دغه دقشان مخلوق قذرگون و لکون و قرورون و ارگون و پیده کولی شد دقل در مر نبا زیاد خشتای داد جهان و سرداروی داده شریف حدیث که دا یو جنتی د خز یو بخاریکیم دی سر پیچکم د سر تکرم د اسمان آزمکی میند که زواند شی دا خشبوین با خلق مرش آقا یو حورا لار رو تو که تا ا سمندر بخوک دو پرثخ سمندر دا قام نحنا ليعقوت المرجان دي ودا سي لك لالنا او مرجان سچ ياقوت ياقوت په خلن قيمتي کړو خو بي اي عله ربكما تكذبان دا کم کم نعمت ده رب العالمين نا شکريبا کرے تا جنت نعمت چنه وي هل چه سه ول ندې بدل زما ما قانون کې د نه کې مگر احسان چې چا احسان کری په عمل کې احسان دا عمل دې ته وې تعبد الله کان نه ترا څه د عبادت په اخلاص کول دا سکول نه کا چښلې دي وی چې چانه کې کړې د بدل دې احسان زما ما قانون کې نو چې دوی سره د احسان کوم دا د غریب د نیکو عملونو بدل وي فل جزاء له احسان احسان نه ده بدل ده نیکو مګر احسان دا زمان ده طرف احسان کنی د انسان مونږ بسی ده د من و دست بسی او ده دمرا نوی باد منگ ده مونز بان سوکلس رفه نراکن او خدای پاک با دومره نوی نیمتون راکن او کتا منز کن د خده تغیرز فیده راکن ده خده ده وکر طول احسان دیکنه منگ ده غطیر نیمتون شکر نشو ازا فوله نو دا چې دا قیامت پرځې راځي د ژوند په خپل ځي خود دی ارث خالص احسان فبیاي ومن دونه د دین علا او نور یو په جنته نه دون کمتم وی علا او تا د نور بهونه یعنی په دغه پهونه به عام مسلمان لم ورکو ایکی بس فَبِعَيَّا عَلَىٰي رَبِّكُمْ آتُكَ الزِبَعَ مَدَا کَمْ کَمْ نَيْمَدْ رَبُّ الْعَلَمِينَا شُكْرِبَكَ غَيْتَاسُ مُدْحَامْ مَتَانُ تور بور بای دا گانوالی دا ونو دا واجنه تک شن تور باید دا اشنا اونه چی باید و دا دیر سیرابی دا واجنه و دا دیر تازگید دا دی بوٹو چی سیرابی پاو ب نگا تازه طور بور د نمت کردی فَبِأَيَّ آلَاِ رَبِّكُمَا تُقَذِمَا دا کم کم نعمتنا شکری بکره فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَدَّا خَطَانَ اے که با نور دچنیوی جوش باوی راپور تکیگی بد از مکنه نزا کوم کم نعمتنا شکرې بکره فی ما فاکحة تنغی کی ممیویوی و نخل و رمان و خجوری و یو اناره ما تاوی خدای پاکمون سره زمون د جیب و متابق خبری کئی عربو علوچین پی جند دا عربو کې ختکینو آن آمون افوسر آره محلتی <متحدث> <متحدث> افوسر آره پخوا یو گوٹیو آگی تا بین گلگل وی سو کورتا چا بوت رو پخوا نا دا مالتی چاپی جنده مالتو توس برتقال نا کینوز کینو دا مون مخیراره کینو پاکوانا جا نا جاپانی املوک فارمی سیده پاکوان چاپی جنده نا اوسرا نا ممکنه نور میویم پیدا شی نا هر قوم که دا سی امسیدنو آرنو با قجور انار پیجنده فاقیحتم که ارسرانو فیما فاقیحا دیکی با میویوی و نخل برا ما او قجور و انار انار صدق قدرت نقاط چرتانارم خرمینا حیران باشی پوستکی او دانی او او دانا او بی جلی پا کی گیره او خووال او بو او دانی تا چگور اقل و محیران شی شرب العالمین سنگا حقول نظام دن پا جلی کی پا پوستکی دن محفوظ داس خوگی قیمتی دانی پیدا کئی او بی پا کمینس کی جلی جوڑی دا حر نظامی جدا خبی ای آنائی ربکماتو کذبان ندکم کم نعمت دا رب العالمین شکری بکای تاسو حد دی باغنو کی بخزی کناو دیکی ومخشت خزی فی ان خیرات حسان دیکی با نیکی خشت خزی خیرات دا خیر جمعا ورہ نیکا حسان خشت خبی دا بخوری فورا دیتوچتوري خطوري او سپيني خو سپيني تکي تور سترګو ما سوراتن فلقيام باندي به خپل محلونو کې نه با خلکو سره د اختلاف دې د د خی... حياتي د د انساني غیرت سره هرڅ کې شرکت پرداشت کې خزه کې نه ورواز نو جنات خدا به غیرت زه نا خدای گور عاری خوز سراولی محکی او دا اغا خوز و نظرونه بخکتای چا تا ببوری نا آده د اغا خوز بخکلو بازارونو کې نگردی دا پرادوس آسان یا نکب کبه با بازارونو ای خوزدی بوردی خوز بنو آسان نا دا خوز بار توتل یا چی سوکی ازادی بواری او حقوق نسوانو دا جمهوریت تانو وی دا تانگی دا بل پلم گرزوی خواهر از ایو پلم کار پیدا <تصنع> که چی دا تول پورشن بیگو دا بل پلم گرزوی وی <تصنع> دا تانگی پل سرین ایو خوز دا کنه وی تانگی چی پا بار پلیونو خدا خدا دا ایو پلخ پورا که کنه زنانو داکتران روزگار نشته دا انجینیران نشته بزلگونو خلق بروزگاروی بیگو خوز شورو که زه نه په کور کار پیدا کلی سړی فو د کور کار نشي کول اورو خو نشي اخلي د سودي کار پیدا کې چې جدي پوره شوو کارو نو ډېر ټیک د اذن په لبا مونږ ورغو دا دا قانون نه دی دا مردا نه قانون نه دی نقل کین چې دا غین نه صحته نه صحته نه غیره نه غرض که مو مسلمانانه چې د دین خپل شورو کړی راغی نه ختم شي ان لله وان اليه راجعون نسينا خيره الحسان فدي جناتن كيبين نيكي خشتبي بيان حور مفصواتا في الخيام دا سه باقولي چې باندې وي خلو محللا توکي مننا مسجل تنه يعني غريب تعلق تختلو बंगلو سره په باندې وي یاو باملا بشپیتی میلوگدئی پا جانتی دنیا که کلار دی تراکی افتا ملکنو کی داد و پانزوز چتا شپیت شپیت چتا یا یو برلنگ دی او بیجلو خیجی کراچه که که که دا مونگ یو برلنگ دی دا حبيب دی دیش چتا دی سنو بیجلو خوطا نو 52 515 17 517 چاته دغه ته دنیا کې لاکړ یو لاس کاله پس پر دینه مونږ وکړي نو خود به بانگل... خوده مرغله یو یو مرغله لري بنگله به مرغله بنگله به شپې ته نېدلل شپې ته نېدل کته یې خېږي و سینې په قالین مکینې قالین نه وخیږي قالین بکې حسنه ویراګي به اوري نه پاس کینې وذر ورته پلان کېږي دغه ثکینه قالین قالین چې کوم خوازی قالین من قالین ما دونه په لارته فراکونکو زیبا تاسو خپل محل کې بداسې ګرځئ دومره لوني محلې چې د یو بل خادمانو په پټو باندې نه نههور فوره په مخصورتن فی قیام پابند د خپل محلات شاہ سر پردو خلقو سر بے اختلاف دی دکھ اختلاف دا غیرت نا خلاف تک فبیئی آلاء ربکو ما تکا نعمت رب العالمین نا شکری بکا اگر خزم سنگ دی لم یکم سنن قبلهم ولا جا نبای مسکرے گوٹی ورورے اغیلہ نیو انس وان دی دی دینا نیو کیری نبا پیری چرطا پی مسلط شوی نبا یو انسان د دې ورور وری پاک صاف او پر فبای انا ربکما تکذبان لکن کم نعمتو در ربنا شکر کاه ناس پسین گئی متقین علی رففن قدره د دې د جنا ترنګ مخضر پاکشن بن بیانه متکیین علا رخرف قدر لدنیوالی پا قانین و شنو پا ابقریین پا سابرون و آلا و حسان خشتا زرابی ابقری مانا آلا اتاق الزرابی بخاری کدا مانا رشتا پا لنکوشون خشتا ابقری مانا خشتا. نور خالص خضر رتقشنا عقرین او بانن پوشنا حسن هسته پدی وانا کب ایانا ربک ما تقربا د کک نعمت در رب العالمین ب تاسونا شکر کیه تبارک اسم ربک مبارک تنم ضبطا ذل جنانه و نکرام چرخوان دلوی او ده د اړتیاو خونه متونہ درغې دینه د لارې <سلام> مبارک دا زادت ویژه هغه سکولش خدای پاتې د حق له رستنی نعمتونه چې بیان شو دا د فراست اوس زمانو څخه صلی الله تعالی علې رحمته دوه کې په طرف ګساو په نامه پښتون معلومات هغه دریاغونو کې چې د زون راوان وی کېشته دي ټول پښتور باندې معلومات کوي نج سين دا, دا آیتا ندا لار دنه نه دا نن داتې هم لار وه وه یا وا دغه داتې خدای ستوري او لار مقرري کړي ستوري په خپل سمي زره برابر افاقي دي دي افاقي نه شي ستوري چې کمالار مقرري پاره دي دمر چې کمالار ده نن مرق پیدا کې دو سر مقلار ده او تر اوسه پورې ده او تر ختمي دو پورې مرخطل لار نمدل سمه خپل لار نمدل یو استور خپل لار نمدل حضور پاک وې بيداستور د هدايت تي چسينه استوري د فارقام لار مور فرنده لدې ته هم بردا فارم یو لار د هدايت مقاروده دا. ندې د اړین خطا کیږي نه لار بدلني ما دل صاحبكم وما روا نه خطا کیږي او نه غلا غلط اختيار کړی دریم خدای دی اسطوره سوي اسطوره چپروزي نا ستوره چې ودوي لا معلومونه يا زه راخطه دوه په احكياده د به دوه په څه چې ستوره د اسمان نو پته نه لګي چې د یکم طرف پر روان وي زیاته پته نه زه راخطو او احكي لګي یاد وروبې دوه سره چې دغه طرف مغرب دی او د شپې خو دا سره په خطې دوه سره یاد نه کړ د نور د دوی دوه سره يا ځکه را فتحه دوه وخت کله فلک یو یا چر تزینا اوس ورتهونو ګورم لږ سات پس ورتهونو ګورم لږ سات پس نو دې تا مکه ته لا حتا یا او د دوی دوه وخت سری سره دستور غمی کوستوري دوبشنو به ولارد سنه مومو نو خدای یو ون نجم اذاوا اصل دې پا استورچ در دوبې دوهاله در دوبې دوه وخت خلک ورته ډیر پس سوچ ګور چې کوم طرف دوبې ګه ما ګړې کوم طرف ده وعده دائه نلاري منتو يوميا نخيز رياي د حضور ده حضوري پاك ده پارم ستوري رب دي اغا ستوري ده ظلم روحانا حنداني خشتا ستوري ده شدو دوالا ده دوري ده دنالوارمو ميكو وخات شنو دي امسكاك ما زم لصاحبكم وما غواه لا خطا کري بغنط غلط على روان ده ولاو دې ته چې سن مين الله خطا شي حق بكي چیرته را سي شم ګلباس شم او رواه دې ته چې خستان په غلطه لا نارو نه حضور الله خطا کړل نه په غلطه لا نارو دا نه مطلب دی ماته له صاحبو ته خدایو تاسو سره ګورنلار خطا کړي نو په حالاتو نه وره سوایب زکه هرې چې دا خوا ازانتي چې تاسو سره یو موته جوړه خا مډا نو سبيطو او دو محکمه نه جوړه ورته ونه د پيغه مړنه مخکې چورته یو ولې په مليو غلب کړ دا یو والله څه خبره کوي موږ یې څه د چا سره دا ورو ټول نام مناسب ته موللوږي کا او حساب ورته موللوږي دغه راځم په خپل مخسی له دا د وسلو په خپل په ونه سره په ونه سره مور دونه د ستاسو <سؤال> نور امر دې چې په دې وساره امر والله والله والله ربي يجزاه خير والله انت رايك ابنهم اللي ضيعه مليون و5 دول